Možda li tu uzijeti nekad temom da nema Nijedan ti razlog nekali. Niti je hladno, niti je... Niti je bolestan, ni ništa. Pa ne moras, ništa. Ne moras ne na vas, ništa. Nije nikakav razlog. Nekad. Ne možeš bez razloga uzimati Ili nemaš vode? Ako imaš vode, nema temom. Jedini razlog da uzneš temom ako nemaš temom, da tražiš vode da kao nemaš vode. Poneki. Znači, plus su lemar zilađi na dva šta stava. Jedni kaže, nije ćeš kajat džumu. Idi, traži vodu i čekaj do kajat kurnja. Ne možeš, ne možeš, traži. Ne, nekad se desi, recimo, da ti izrađeš iz, iz, iz auta, recimo. Ljudi to je, hudba završena, treba se kvaliniti. Pa kodeš sad, da si džuma. To kodeš u vce, ide, ko nešto, ljudi predali šela A džumu ne meneš kajat Pa kažu oni osmiti, nemoji tu jer džuma je taj srednični namaz koji ima sve posebnosti i zbog toga možeš. Međutim, oni drugi kažu on, ne, čistoće je uslov za svaki Ako ne možeš tići, klanja je povodnje i gotovo. Mi se stiglo na džumu iz zapravenog razloga. S koje je bolje, mislim? Pa bolje je nema, on nema i nemoji dokaze ko, koji i dozvoljava kladmanje to bez, bez, bez abresta osim što je to poseban namaz u redu to je poseban namaz ne treba, ako ne ima odbija ti gdje ako stigni i stigneš ako ne onda kadaš to odbija jer nema dokaze zato to što je džuma poseban namaz u redu, nema veze i džuma je, i džonanta je, je, je poseban namaz i ovo je poseban slučaj i neće uvijek biti tako razumijeće Naci ostaje znači da vi da vi ta i Bariš izvadilo iz iz tog principa i osnove da možeš tako argumentovati da ti dokazati. A površno stanja nekog nedokaz. Kontradikta. A kako ju je komentator rekao da je mu Kur'an onaj reci moj je je i vedno, da kaj je, kako se on tu komentarišan? Oni su ali vedi stilni, da reksno ste jau Kako se mišljene ima a se komentira? Čim se ima